Cartea anunții Pista 8 Fata îi se părea și acum foarte frumoasă, mai frumoasă ca antren, dar față de convingerea de dată recentă a irezistibilității sale, nu mai credea că este un prilej pentru Victorii. Îi vorbea în neștire, spunându-i toate enormitățile și impertinențele posibile, din curiozitate și voluptate psihologică, spre a vedea cum reacționează dar convins că o fată așa de naivă nu e în stare să se supere după ce a acceptat familiaritatea cu agresorul ei. Într-un cuvânt, Jim credea că face cu ea numai exerciții de dialog erotic îndrăzneț și, în măsura în care jocul reușea, interesul lui intrinsec pentru victimă scădea. Veira asculta totul roșin, zâmbind, clipind din ochi a cei acei intimidată, și mai ales aruncându-și mereu dintr-o mișcare a capului pletele de pe ochi și umflându-și nările. Deodată, Vera zise, Aci! Și Jim opri mașina în fața unei case fără etaj, dar înaltă, din cauza unui demisol cu aparență de decență și confort. Vreau să stau cu dumneata mai îndelung de vorbă. Vin să te iau diseară la șase în colțul străzii, să mergem la șosea. Jim spuse aceste vorbe fără sfială și aproape autoritar, fiindcă fata se codea, întrebă. Ți-e frică să mergi cu mine? Sau nu-ți face plăcere?" Nu-mi e frică, dar oare nu-i rușine ca o fată să iasă singură cu un băiat?" Aș rușine! Prejudecăți! Stăm de vorbă ca doi prieteni." Mi-e frică de mama." Obiectă convinsă, Vera. Îi spui că te întâlnești cu o prietenă." Îmi dai cuvântul de onoare că nu e nicio rușine să merg singură cu dumneata?" Jur." Să văd," adăugă Vera și îi jos din mașină. Intrase pe poartă când Jim și-a aduse aminte că nu știe cum o cheamă. Domnișoară Policrat!" Stigă el către fata întoarsă și gându îi fugi la planeta de tânăr trasă de Baba Kiva Și vei lua pe fata Lenuța și vei trăi 150 de ani. Nu te cheamă cumva Lenuța? Domnișoara râse amuzată. Lenuța? Ce idee! Mă cheamă Vera. Vera Policrat. E un lucru de care îmi dau seama bine de-abia acum, medită Jim întorcând mașina. Am succes la fete. Explicația nu este decât una, îndrăzneala. Ăsta e oul lui Columb în materie de iubire. Încântat de această descoperire, intră cu roțile într-o băltoacă pe care o transportă integral pe rochia unei doamne bătrâne ce trecea pe trotuar. Imbecirule!" strigă cetită cu coana. Uită-te pe unde mergi!" Dar gin nu vedea. Sufletul său era tulburat de discordii și termenii problemei sporiseră cu unul. Dora, Lola sau Vera? Lola, Vera sau Dora? Cu un sfert de ceas înainte de șase, Jim aștepta în mașină în colțul străzii polone cu șoseaua Ștefan cel Mare. Privea mereu în susul străzii și tresărea la orice siluetă feminină ce se contura în depărtare printre coloanele copacilor. Interesul lui pentru Vera era destul de mediocru și singurul lucru care îl preocupa până la anxietate era răspunsul Dorei Schulz. Cu toate acestea, nevenirea Verei l-ar fi jignit ca o dovadă de independență pe care nu mai admitea, atât era de convins de naivitatea ei și puterea lui de seducție. Deodată, în fundul trotuarului apăru o siluetă zveltă și puțin dansantă în mers, ce nu putea fi decât a unei tinere fete. Pe măsură ce se apropia, Jim căpăta confirmarea unui adevăr ce-i da o căldură interioară și o mulțumire de sine pe care nu se încerca să le explice. Era Vera. Își schimbase toaleta și părea alta, mai puțin băiețoasă, mai vaporoasă în rochia lungă de voală roz, strânsă pe subsânii mici și cu larga plărâzi de paie alb în jurul pletelor scurte. Zâmbi vădit încurcată când se află în fața lui Jim și spuse încet, cu bufnare, cergându-și buzele cu limba. — Mi se pare că am făcut rău venind. Mi-a spus cineva că nu e frumos. Jim o trase amical de mână și o făcu să se așeze lângă el. Candoarea acestei fete începea să-i placă și un început de simpatie frățească încolțind în sufletul lui. — Ai frați, nu e așa? constată el afectuos. — Da. Atunci presupune că eu sunt fratele dumitale. Vrei? — Vreau. Pornirea apoi înspre piața Victoriei lăsară monumentul corpului didactic în care trei indivizi duc în spate un om copt pe tavă și alunecară fără acustică pe lunga banda șoselei, netădă ca un linoleum și deșartă. Copacii alergau de o parte și de alta în fața botului mașinii și se prebușeau apoi în deret. Jim nu opri decât în fața virelui Minovici, ai cărei clopoței de sticlă izbiți de vânt umpleau aerul rural de clinchete. Îți place beția vitezei?" întrebă Jim. Îmi place, dar vreau un automobil mare. Așa mă dor genunchii." Se dure amândoi jos răzând și se plimbară pe marginea păduricii din fața vilei. Ca să alunge tăcerea și spre a face o mică anchetă asupra spiritul fetei, Jim întrebă de una, de alta și apoi veni la literatură. Ce poet român îți place mai mult?" întrebă el. Vera se roși de tot și spuse ca la examen. Eminescu, vlahuță!" Își închipuia desigur sigur că ar fi fost rușine să afirme că nu-i plac clasicii din manualul de școală. Bine, bine, ăștia sunt mai vechi, dar din cei actuali. Ce zici de Argezi?" Vera își linse buzele cu limba și ochii ei sclipeau de fraudă. Argezi? Îmi place foarte mult." Ce anume în special?" Nu știu," zise ea încurcată. Nu mai mi-aduc aminte bine și la școală ne pedepsea când auzea că citim pe arghezi. Apoi, repede. Am citit la medelen de Ionel Teodoreanu. Jim înțelese că fata nu era familiarizată cu literele române moderne și schimbă vorba. Omul cult din el, incapabil să se transpună în sufletul fraged al unei absolvente de liceu pe pragul universității, era stăpânit de oarecare dispreț mai accentuat la gândul sprinteniei intelectuale a Dorei sau Lolei. Se urcară din nou în mașină să se odihnească. Ca să savureze intimitatea fetei, Jim recursese la o mulțime de mici trucuri. Găsind că părului cade prea pe ochi, îl dădu cu mâna peste urechi. Îi îndreptă gulerul. Îi așeză rochia ghemuită peste genunchi cu aerul de a o apăra de ochii indiscreți pe glezne. Îi spuse că are profil frumos și întoarse fața prinzând o delicat de bărbie. era se lăsa contemplată fără vanitate și fără revolte, clipind numai și râzând copilarește. Ochii ei rotunzi și mari până la uimire, umbriți de breton, amenințau strângărește, se umezeau de o bruscă timiditate, își schimbau necontenit apele, în vreme ce delicatețea de cântar fin a emoțiilor oscila pe față întremurări ale nărilor, îmbufnări ale buzelor și lăsări ale capului pe piept. Nu avea deloc aerul de a fi înșelată de vorbe și asta se vedea din micile ironii ale ochilor, dar avea fără îndoială sentimentul unei siguranțe de pline lângă Jim, pe care îl arăta trăgându-l distrată de un nasture al hainei. Jim găsi că e momentul de a începe dulcele joc al intimității. Îl încercă fără nicio sfială, sigur de lipsa primejdei și a consecințelor, deși exercițiul sentimentelor nu era fără vă spune Spunem drept, îi zise Jim încet, dar judecătoarește, luând-o de mână și sărutându-i vârful degetului mic. Mă iubești? Vera era deschise ochii speriați. Gen Colin Moore și șunflă războinică. Să te... De rușine evită expresia iubesc. Așa de repede? De-abia ne cunoaștem. Ce pot să știu eu? Virește, așa e. Dar eu te întreb. Mai iubi cu vremea, când mai cunoaște mai bine? Vera lăsă capul în jos și devenită deodată serioasă, Zise cu glas tremurat. Ce întrebare! Dar altfel aș fi avut eu curajul să vin. Emoționat, Jim îi petrecu mâna pe sub umeri și o strânse spre el până ce îi simți parfumul pletelor și suflul nărilor pe obrazul său. Gestul dintre nu îndrăzni să-l mai repete. Vera nu protestă, ci zise numai cu mai multă confidență. Fii cu minte, ne vede lumea. Hai să plecăm." Instinct etern al apărării. Gândi Jim și fu de părere să nu meargă prea departe. Intuise sinceritatea inocentă a fetei și își dădea seama că jocul lui tulburător era o perversitate câtă vreme nu era spontan. Să fim prieteni până la noi dispoziții," decretă el. Dar prietenie cu formule ceremonioase nu se poate." De ce să nu ne spunem pe nume? Ce zici, vrei?" Vera a făcut din cap că vrea. Atunci zim tu." Tu." Jim." Jim." Bravo, Vera. Tu ești o fată foarte cu minte." Dacă zici tu." Amândoi râseră fericiți de eliberare și Jim început să simte că nu se mai juca. De bucurie urni brusc din loc, dând maximum de viteză mașinii care alerga pe sub copacii seculare ai șoselei, iute ca un șoricel. Ajuns acasă, Vera agonii repede pe Bobi să-i aducă poeziile lui Arghezi și acesta, răspunzând cu punctualitate serviciilor aduse de ea în conflictul cu Silvestru, îi strecură înainte de culcare prin întredeschizătura ușii mica ediție a cuvintelor potrivite. Vă era aprinse becul electric de pe măsuța de noapte și începu să se dezbrace, aruncându-și lucrurile în toate colțurile odăi. Apoi se urcă în patul îngust de bronz tapisat cu o pală roz și stătu câteva vreme întinsă ca pe un fotoliu, fără să se învelească. Își strânse genunchii goi cu mâna lângă bărbie și se întoarse cu gândul pe șosea, în odaia lui Silvestru, în tren. Un fior îi străbătea toate oasele și pulsul îi bătea mai tare. Simțea o neliniște în trup, o bucurie de a alerga, de a sta goală în vânt, de a încleșta mâinile pe ceva. Îmbrățișe perna și încordă picioarele în baghetele patului, apoi, înfiorată de bustul moale al pieptului pe care îl simțea pe obraz, puse buzele pe sinozitatea umărului și, fără să știe de ce, îl sărută și îl mușcă totodată. Capitolul șapte o partidă de natație Acasă, Jim găsi următoarea scrisoare de la Dora. Dragă Jim, și eu am să-ți spun atâtea lucruri pe care mai ție pot să ți le încredințezi. Medii te invite prin mine pentru duminică la Constanța. Vine și Lola. La ora 8 precis să fii la gara de nord. Nu uita costumul de baie. Prietena ta, Dora. Cu toată sobrietatea stilului, Jim deduse din ea că Dora consimțea la interpretarea pe care el o dăduse în chip acoperit gestului ei. Era sigur că sprintena duelistă îl iubește. De aceea gândurile lui alergară capilitura de fier către ea, părăsind pe Vera. Se gândi cu bătaie de inimă la eventualitatea unei căsătorii cu Dora și găsi că pentru o fată așa de nebunatică și sportivă ca ea, Trebuie un interior ultramodernist, o casă de cărămidă roșie, cubică și sumbră, proiectată pe o peluză semănată cu gazon. Ferestrele mari și scurte și ușile largi cât peretele și acoperite cu plăci de sticlă în albe de metal ar fi dat casei un aer de sanatoriu. Pentru nebunia ei trebuiau mobile simple, grele, parchete și linoleuri vaste, Spre a da spațiul picioarelor ei goale la săritul din pat, în sfârșit o sală de gimnastică pentru ca dimineața, în ritmul plăcii de patefon, să poată să se miște ritmic și să-și vibreze picioarele în aer, sprijinită cu șalele în mâini. Jim vedea în mijlocul peluzei un pătrat de bazin verde în care ar fi notat amândoi vara. Ar fi cerut Dora aceste lucruri sau erau visuri de lui de estetică interioară? Erau mai mult completarea imaginii fetei într-un cadru fictiv, dar adecvat. Dora, cu capul tuns, șezând calmă în fotoliul lui Silvestru printre cărți sau alături de Iaca, îi se părea o imposibilitate, o piatră prețioasă încadrată în plumb. Medita prin urmare o căsnicie cu totul americană. Evitând ceremoniile și contactul cu putreziciunea. O plimbare la oficiul de stare civilă, o gustare la bar, o ședință de not la Lido sau la strand și două ori la cinematograf. Apoi ar fi luat trenul la întâmplare și s-ar fi oprit în cel din Trioraș să doarmă la un hotel în același pat. Toată noaptea, Jim visă pe cele trei fete... Dora, Lola și Vera ședeau în peplumuri grecești înaintea sa și cu picioarele goale în sandale, iar el, nou Paris în costum de baie ianțen, cu o minge de tenis în mână, la îndoială pe cine să lovească. A doua zi de dimineață, cu cotul pe braț și cu basc blămaren pe cap, își făcu apariția în sala caselor de bilete a Gării de Nord, primit cu ovații de Lola, Dora și Medii. Privi cu înțeles pe Dora și i-arătă o atenție deosebită, ostentativă, pe care ea părea că o acceptă ca pe ceva firesc. Se urcară într-un vagon palman al rapidului fulger și, peste câteva minute, mahalalele bucureștene defilau înaintea marilor vitrine. Râsără cu toții de aerul internațional al impegatului vagonului, care cu o înclinare de mare protocol le ceru franzuzește franțuzește și sorbirea apoi prin pai, limonadă, servite cu mare aparat, în lungi pahare grele, dar care nu era decât apă zaharată acidulată excesiv cu sare de lămâie. Tulburat de apropierea confidenței decisive, Jim nu mai vedea că altă dată pe unde trecea. Saharele de praf alb ale bărăganului, cu tristele lor turme de bordei africane, lagunele verzi din apropierea Dunării, unde abundă rațele sălbatice și alte păsări acvatice cu picior lung și roșu, podul de la Cernavodă, minaretele megediei, toate alunecară șterse la marginea din urma ochilor absenți. Abia când peste trei ore aspiră în plămâni aerul sărat al Constanței, Jim își regăsi stăpânirea de sine. Medii îi lăsă să se plimbe puțin prin oraș și îi duse să le pregătească primirea acasă. Dădură o raită prin fața lui Ovidiu, care îi privea pierdut în gânduri ca pe niște delfini în valuri, se opriră în fața sarcofagului grezios din fața palatului comunal, se învârtiră în jurul moscheii și apoi, luându-se după o trăsură al cărei clopot de tramvai îi distra grozav, ieșiră pe digul promenadă din fața cazinoului. Marea era liniștită și albastră, și numai sulurile lungi de pânze spumoase ce se desfăceau pe stâncile digului cu plesituri surde acuzau oscilația apei. Adierea amară și salină aerului gros și apăsător ne liniști membrele lui Jim. Își simțea hainele murdare și grele pe el și de nu l-ar fi oprit conveniențele, și-ar fi smuls cu chiot cârpele de pe sine și-ar fi intrat în apă, agetându-și picioarele sub valuri ca un centaur tânăr. Pe țărmul acesta, presărat cu clădire albe și unele chiar cubice, se simțea aerul grec antic al șiției minor. Din fie ce val luminat de fulgi și de fii, se părea că un ulise jegos de sare scoate brațele păroase într-un înot clocotitor, sau o turmă de centauri nevălește deodată peste spuma apei. Îi venea să se tăvălească gol pe nisipul aprins al plajei ce se zărea în apropiere, să destinde, îngenunchind arpuri lungi în talgerul soarelui, să alerge cu tălpile goale din pulberea drumului până în sâmburile de sticlă al valului. Clădirile și lumea îi păreau anacronice. Trebuiau ziduri grecești de piatră, coloane albe, oameni înfășurați în pânze albe, o civilizație în sfârșit de stâncă albă pe margine de apă. Numai când un grup zgomotos de domnișoare în costume de baie și încă ude de apă trecură pe lângă el dinspre plajă, recunoscu populația firească a străvechii Tomis. Soarele și aerul liber au efecte panteistice. Jim se gândea fără oroare prefăcut în scrum, în unul din marile sarcofage antice de piatră cu capac cu streșini, Scufundat în câmpul de nisipuri, printre buruienile fibroase, mirosind cimbru, în monotona a grăierilor. Încerca în fond voluptatea tuturor orășenilor anemiați de haine, de a se lăsa ars de soare, zgriat de pietre și udat de apă, spre a recăpăta astfel pe epidermă sentimentul dependenței sale de lume. Această beție fu de scurtă durată, căci un nor stinse soarele plăpând de toamnă. Marea se îmbineții deodată, transformându-se într-un lac funebru cu valul de tiței. Digul de piatră verde închisă părea un monument funerar și Jim își aduse aminte de Ovidiu și de Sciția Minor, de bastarni și de sauromați, nevălind peste istrul înghețat. Zăpezi de se transformau pontul în Scandinavie și crusta de ghețuri pe sub care mugeau valurile mării sclipea în tristeți de pol. Brr, ce sinistră e marea neagră!" se înfioră Dora. Hai să mergem la medii!" După amiază, cei patru tineri ieșiră în port, trecând peste liniile ferate și se lăsară lângă un mic bazin între două diguri, în ale cărui ape murdare de huilă se clătinau încet câteva șalupe vechi. Săriră cu toți în cea mai bună din ele, care aparținea tatălui mediei, primiți cu salut la șapcă de un mecanic bătrân și se așezeară de jur împrejurul băncilor căptușite cu piele scorojită. Mecanicul trase peste botul șalupei o ancoră subțire legată cu funie nouă și controlă sforile baldachinului de pânză alb al bărcii. Apoi dădu drumul motorului, stând în picioare lângă volan. Barca alunecă pe apa murdară și plină de cangrene vinete de huilă, bubuind încet pe dedesubt și începu să ocolească lin baia portului pe sub pânte proase ale vapoarelor de comerț. Apoi, trecând pe lângă far, ieși în larg. Bubele apei rămăseseră înapoi și întinderea acvatică era albastră și numai spre țărmuri luminată de reflexe verzi. Vântul scutura pânza baldachinului și saltașa lupa în sus și în jos cu o oscilație lentă de ascensor, supărătoare pentru viscere. Mișcarea bărcii nu era sensibilă decât prin ridicarea planului apei la orizont, care neliniștea pulsul și amărea saliva. Toți deveniseră de bronz, uscați de răsufletul salin al apei și șterau mâinile excitate în lichidul verzui, îmbătați de aroma lui de alge. Merseră astfel timp de mai bine de o oră până ce Constanța, cu silozurile sale enorme și promontoriul alb al cazinoului, rămase în urmă ca un decor de teatru vopsit pe o singură pânză. Pe țărmul din dreapta apăruseră pâlcuri de cuburi albe și mai în fund un far în chip de sondă. După un sfert de ceas, mecanicul încetini motorul, îndreptându-l spre țărm și trase ancora de pe proră. Înainte ca cei din barcă să fi prins de veste, suit pe botul șalupei aruncase ancora așa încât barca, lipsită de libertate, se ridica în sus și în jos cu o violență așa de mare că fetele se făcură galbene la față din cauza răului visceral. Abia acum își dă dură seama că, în apropierea litoralului, mare era agitată și văzură faliile nete de ale Marei, desfășurându-se urlător spre țărm. Mecanicul explică lui Jim că, din lipsa unui dig, nu putea trage la mal spre a nu lui licea și că trebuiau să aștepte un caic spre a debarca. Această idee nu suruse deloc fetelor învinețite de iminența răului de mare, dar din mândrie nu făcurea nicio obiecție. Jim și mecanicul făcură semne spre țărm unde vedeau bărci și fluierară până când una a început să-și miște labele de muscă pe deasupra spumelor înfuriate. Când luntra îndoită ca un papuc turces în gășalupă, Jim transportă cu oarecare greutate pe fetele care țipau la fie ce a valului și apoi sări și el în barcă. Aceasta, mai mult împinsă de sulul valurilor decât de vâsle, își înfipse prora în nisip, în vreme ce șalupa ancorată se eclătina pe suprafața apei ca o coajă de nucă. Erau la euforie. Urcându-se pe scările de descindere la plaje, pe lângă pavilionul în beton, Privirea construcțiile albe de pe litorar, cu terase în punți de comandă, ce dădeau impresia de port cu vapoare, precum și blocul de zidărie plan al hotelului stațiunii, cu ferestre mici în serie de cabină, îndărătul cărora ghiceai confortul modern, umbra și ventilația, șezlongul și măsuța portativă cu lichiorul și răcoritoare. Era cald și mirosea nisip ud și ascoică, dar toamna dădea o rugine aerului și o tremurare de pânză de păianjen cerului. Din cauza anotimpului înaintat și a orei, plaja era goală și numai câțiva copii complet nuzi își tărau picioarele prin floarea de spumă a valului, țipând și împroșcându-se cu apă. Nerăbdător de evoluptatea valului, Jim și cele trei fete alergară spre cabină să se dezbrace și reapărură peste câteva minute într-o ordine ce arăta gradul de trepidație și de pudoare. Jim și Dora ieșiră cei din tâi. Fără indiciul hirsuteniei și al mușchiulozității mai anguloase a lui Jim, ei fi crezut pe amândoi băieți. se rotund la ceafă, în costum viril, cei lăsa umerii descoperiți, lățindu-i în chip atletic, cu bazinul subt și cu tălpile mici, goale, cu toată acea prelungire a membrelor de copil repede crescut, acoperite însă în sidefuri șlefuite la încheturi, Dora era un mic adonis căruia numai tăciunii uzei ochilor și buzele cu epiderma prea subțire îi dădeau lascivități feminine. Ișiră în sfârșit și Lola cu Medi, o veneră și o amazonă. Deși zveltă și ea, Lola era femeie, precum arătau proeminențele sânilor în costumul prelung adus peste coapse ca o rochie scurtă, palorile cărnurilor cu tremurător de netede și mai ales sinuozitățile dulce ale liniilor. Răsfirându-și cu mâna părul lung, serafic, alb Lola a făcut pe nisip câțiva pași clătinați, privind rușinos și mândru, și apoi se culcă pe spate în nisipul fierbinte, în poziție de vedetă, sprijinindu-și capul în mâini și agitându-și în aer subțirile și albele picioare. De departe, părea o statuetă de porțelan de saxa uitată în nisip. În schimb, medii, neagră ca un mulatru de ședințele de soare de peste vară, era de o vigoare fizică de piatră statuară. Numai proporția desăvârșită dintre umerii, brațele și gambele muștuloase, acoperite cu un imperceptibil puf de păr asemeni piersicilor, o făcea să nu pară grosolană și pierdea în întreg masivitatea călcăilor de erou troian. Intrară cu toții în spuma apei, Jim și medii curajoși, Dora despicând valul cu muchiile trupului, Lola cu mici țipete de fior din cauza răcerii apei. Sulurile subțiri în depărtare se desfăceau în dâmburi mari mișcătoare și apoi se frăbușau în clăbuci pe albia joasă a plajei. Chiuind și sărind lent pe elasticitatea lichidului, Jim, Dora și Medi așteptau izbitura valului și se aruncau pieziși în spuma lui, lăsându-se a în derăt. Jim înaintea mereu, sărind pe vârful piciorului dincolo de faliile valurilor, urma din urmă de Dora, tot așa de bună notătoare ca și el, și amândoi săreau în sus, țipând când peretele translucit se prăbușea peste ei, rămânând liniștiți dincolo sau intrau cu capul în sticla lui, ieșind după trecerea surului cu capetele ude la suprafață. Cu toate îndemnurile și conjurările că nu e primejdie... Lola nu vrut să înainteze, simțind cu oroare cum unda puternică îi lovea și zdruncina gleznele subțiri. Medii rămase cu ea. Dincolo de zona rețelelor de spume, acolo unde apa atingea înălțimea unui om, suprafața era aproape liniștită și coama valului imperceptibilă. Lichidul era translucid și Jim își vedea trupul tremurător ca umbra unui pilor pe lagună, precum și fundul de nisip fin ușor valurat